Автомобіль швидкої допомоги Автомобіль швидкої допомоги – спеціалізований транспортний засіб, створений на базі мікроавтобуса, який використовується для перевезення до лікарні людей, що потребують термінової медичної допомоги. Традиційно ці машини фарбують у білий колір з червоною смугою та медичними хрестами і оснащують світловою і звуковою сигналізацією. Автомобіль швидкої допомоги, залежно від призначення, може використовуватися тільки для перевезення хворих або для надання їм екстреної медичної допомоги.